Vrienden, ja, hartelik goeiemorgen uh, aan al ons oud-Nikolanders en, en ook van ons ander vriende wat by ons ingeskakel is. Het is lekker om ook te kan weet dat die COVID-19 uh, ja, die kerkse dieren toegemaak het, maar soos wat die spotprenkie ook wees wat gecirculeer die afloppe tyd, is daar nou in elke huis eindelike huiskerk. En het is wonderlijk om te kan getuig en te hoor hoe dat mense ook in spuiten van hierdie inkluistering en grendeltijd onder die geklank van die evangelie kan wees. En uh, misschien meer is ooit in die verlede, want ons is net op een manier so broos en ontvankelijk en ons het tyd tot om beskikking dat het wonderlijk is dat die Heere ook vir ons op hierdie manier Um, iets van homself kom bys, um, ja, so ons uh, ook kan seenpid, verry so kan word, kan leer, uit die tyd van inperk. So by welkom, daar waar jy vanochtend is. Jere, die goedheid is groter as die grootste boosheid. Die liefde is sterker as al die haat in ons wereld die lucht skyn helderder as die donker in ons harte. Jy het op aarde kom leve om die dood te oorwin. Daarom is ons meer as oorwinnaars dier jy die wat vir ons lief het. Heere, ons sit met die woord ons kom bid dat jy ook die levensbrood van ochend vir ons sal breek. Dat ons iets sal verstaan van wat op u hart is, ook vir ons as u volgelinge. Ons bid het in die naam van die opgestane Heere Jesus Christus. Amen. vriende ja, ons kon saam bid, ook vir hierdie klompie onderwerpe, Ons kon juist bid dat God sy opstandingskracht in hierdie mense teenwoordig sal wees, aan die werk sal wees en dit alleen op grond van die leeggraf. Ons is in fase 2 van inperking. Inperking as gevolg van hierdie COVID-19 virus Ons is in hierdie tyd amal terdee bewis van die hele ding van leve en dood. Ons hou ons die heel tyd bezig met, met leve en dood. Ons bly hoogte van al die nieuwe gevalle wat daar is. Um, ons is geïnteresseerd in hoeveel mense oorlede is. Ons is geïnteresseerd in hoeveel mense gezond geword het. Ons word die heel tyd gespeeld tussen die twee uiterstes. Lewe en dood. Nou die verhaal wat ons gaan lees in Johannes 20, die verhaal van die Heere wat verskyn en Maria Magdalena, het nogal interessante ooreenkomste met nog een verhaal wat ons in die Oud Testament vind in Genesis 3, wat ook afspeel daar in die tuin van Eden, die paradies, en wat vertel van die sondeval, En Eugenius 3'se verhaal is een verhaal van dood. Dit is een verhaal van donkerte. Dit is een verhaal van sonde wat uh, vastra plek gekry het in ons wereld. So dit is een donker verhaal. Een verhaal wat, wat vertel van dood. Johannes 20 20'se verhaal aan die ander kant is een verhaal wat vir ons vertel van leven van lig, en dis alles moendlik, op grond van Jesus' komst na hierdie wereld, as die Seen van God, die Baaslam van God, en wat met sy leven, sy kruise ging, sy opstanding, juist vir ons, kom leven en hoop bring het. Ons lees saam met Johannes 20, daarvan in vers 11, maar Maria het buiten by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit kleren aan daar sit, waar die lichaam van Jesus geleed, een waar die kop en een wat die voete was. Hulle vraag toe van haar, my waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Heere weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begraaf het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vraag toe, my vrou, waarom hul jy? Voor wie soek jy? Sy het gedinkt, dis die tuin opzichter, en sy het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begraaf het, en ek sal hom daar gaan haal, Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai naam toe en sê in die brews vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, ek moet my nie vasthou nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevaar nie. Maar ga na my broers toe en sê vir hulle, Ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, na my God, wat ook jylle God is, Maria Magdalena toe vir die disciples gaan sê, ek het die Heere gesien, en sy het vertel wat hy vir haar gesê het. Ons lees net tot so ver sam. Daar is een klompie oor eenkomste in hierdie twee verhalen. In die eerste plek was daar twee tuine. Nou in Genesis 3 se verhaal lees ons van die tuin van Eden, die paradies, soos ons dit ken was een plek van rarig intieme gemeenskap met God. En in die tijd was als volmaak, um, was voor die sonde val, een wonderlijke plek, waar God in die aandwenkie uh, gewandel het en met sy kinders gepraat het. En is juist hier, in hierdie tuin van Eden, in hierdie paradies, waar die sonde kom vast daar plek krijg het. En nadat Eva Uh, ongehoorzaam was aan God toegegeet aan die verleiding van die, van die slang, is hulle, sy en Adam, uit hierdie tuin van Eden weggejaag, dood het ingetree, sonde het kom, kom neskrop, uh, duisternis het toegesak oor Godse wereld. Johannes 20, sy verhaal speel ook af, in die tuin. En as ons nou Johannes 19 daarmee saamlees, dan sien ons dat hierdie tuin aan Jozef van Armitia behoort het, en dat hy hierdie nieuwe graf juist geskenk het, so dat Jesus daarin begrawe kan word. Maar hierdie tuin, na afloop van Jesus' kruis dood, word die symbool van intimiteit met God wat nou weer moendlik is. Toe die klip weggerol is voor die graf, is het amper tekenend dat die deur weer oopgemaak is na Eden toe, na die paradies toe, waar daar intimiteit met God moendlik is. Toe daar nieuwe leven gekom het met Jesus sy opstanding uit die dood. Die tweede oor was dat in al twee hierdie verhale daar sprake is van twee vrouwe. In die eerste verhaal uh, lees ons van Eva, um, wat ingee vir die versoeking, die slang wat na haar toe kom en sê, jy moet van die vrug eet en hy verleia om aan God ongehoorzaam te wees. En weer Eva kom daar duisternis en donkerte en dood in die lewe. Die tweede verhaal, Johannes 20se verhaal, vertel vir ons dat op paas zondag kom verskyn Jezus na sy opstanding aan 'n mens. En die interessante is dat Jezus nie aan enige mens kom nie, maar aan 'n vrou. Haan naam was Maria Magdalena. En op grond van Markus 16 vers 9 weet ons dat Maria, een rikkie van tevore, bevry is van 7 duivels, wat uit haar uitgedruif is. En Jesus het hierdie vrou kom vry maak. En is hierdie Maria, wat nou die pad saam met Jesus look, sy het de volgeling van Jesus geword, sy was teenwoordig op Palmsondag, toe Jesus Jerusalem ingerei gekom het, op die rug van die eesel, sy was teenwoordig, by Jezus' kruisiging, en alles geseen wat hulle met Jezus aangevang het, en sy is ook nou hier teenwoordig, by sy graf. Die vrou, wat eend uit achter Jezus aangeloop het, sy volgeling was. En in Johannes se verhaal, word Maria Magdalena die symbool van mense, wat dier Jezus vrygemaak is, die gebondenheid met sonde en met dood en met duisternis wat verbreek is. In hierdie verhaal is daar ook twee tuineers. In die tuin van Eden het Adam en Eva gerebeleer na die sondeval, ten hierdie tuineer. Daar was een stuk opstandigheid, daar was antagonisme, die, die intimiteit waar hy was, is 'n God en mens was weg. So Adam en Eva het na die sondeval nie lekker verhouding gehad met die Tienier nie. In Johannes 20 lees ons van Maria wat 'n man buitekant Jesus se graf ontmoet. En toe dink sy, maar dit is heel waarskynlik die Tienier nie. En toe hy haar op haar naam noem, het sy Jesus herken en toe roep sy uit, Rabboni, wat tekeken leermeester, en ons lees daar, dat dat daar onmiddellik by haar, hierdie, hierdie stik intimiteit was, sy wil Jesus omarm, sy wil om lief hee, en dan sê Jesus va, moet my nie vasso nie, want ek het nog nie opgevaar, na my vader toe nie, en Maria, word, Die tuin, die symbool van een vrou wat by God nie van leven gekry het en wat hierdie intimiteit moet God koester en dit geniet en dit beoefen en dan was daar ook die ooreenkomst van twee groepe engele wat in beide verhale na verwees word, in Genesis 3 vers 24, lees ons Die Here God het die mens uitgedryf uit die tuin en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy ooës van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg het. Die engele moes die mense byhou. Op Paasondag is daar ook twee engele teenwoordig nie die mense uit te hou, of weg te hou van die graf nie, maar twee engele wat juist daar kom sitte, om te kan getuig, om te kan sê, maar die graf is leeg, Jezus is hier nie, hy het opgestaan uit die dood, hy lewe, en tot in alle eeuwigheid, en as ek hierdie twee verhaale met mekaar vergelijk, dan is die genesis verhaal, die verhaal wat my vertel van Eva, a vrou, waar die symbool geword het van dood, van duisternis, die Johannesverhaal die verhaal van Maria Magdalena, waar die symbool geword het van nieuwe leven, van God wat hierdie vrou gebruik om sy eerste evangelist te wees, Jezus stier vir Maria, a vrou, wat eindlik a ongeloofwaardige getuie was in daie tyd, maar hy stier vir haar om vir sy reciples te gaan vertel van die grootste wonderwerk van alle tyde. Die graf is leeg. Wow! Waarna toe stier die Heere jou met die goeie nies van lewe? Waar en hoe gaan jy dit gaan deel met mense? Het jy enige verskonings? Dalk wil jy ook, soos Maria, sou wou sê, maar ek is een vrou, niemand gaan aan my luister nie, ek het nie zeggenskap nie, ek het nie status in die samenleving nie, ek is my net een besitting, God kom stel in jou sy vertrouwe as hy jou van ochend uitstuur om hy die goeie nies van die leeggraf te gaan vertel en te gaan leef. Daar is lewe. Daar is lewe na COVID-19. Jy ontvang soos Maria Magdalena van ochend die kracht, die opstandingskrag van die Heere Jesus Christus, om sy getuie, daarvan, te gaan wees. Wat, een ongelooflike vorig, dat die Heere sy vertrouwe in Maria Magdalena gestel het, en daarna, vandag, sy vertrouwe ook in jou en in my stel, om sy getuies, te gaan wees. Amen. Herre, ons voel so onwaardig. Ons voel so onbekwaam. Ons voel so maklik Herre, hy maak fout. Hoekom vraag hy van my, om hy getuies te wees, om hy evangelist te wees, draar van die goeie nies, van die leegraf. Maar Herre, hy maak ons waardig. Hy kom stort en gees op ons uit en soos wat jy gesê het vir jy disciples, vrede vir jylle, soos jy vader my gestuur het, so stuur ek ook vir jylle. Jylle wees vir ons, geef ons die onderscheidingsvermoe om in hierdie tyd, te ontdek, na wie toe jy ons stuur, en op wat er kreatieve maniere, ons in hierdie tyd van inperking, ook hierdie goeie nies met ander kan deel. Amen. Vrienden, ontvang van ochend die Heerese vrede, as hy vir jou en vir my stier, soos Maria Magdalena, soos sy ander disciples, om sy evangeliste te gaan wees. Om hierdie goeie nies, te gaan leef, gaan vertel tot sien van ander mense. Amen.